Дихнула на нього запахом свіжих квіток. Дивно так. Може, ті самі пахощі за життя любила? Може, ще хтось донині за ними тужить? Жила колись, зустрічалася з людьми. Не всі були для неї байдужі, і вона не для всіх. А нині... І уста його стали без його волі шептати ще в діточих літах вивчену молитву. За попередницю що леди проломлювала перед ним, каменяркою на шляху поступу була. Скільки їх так само, а може ще й більш трагічно, змарніє і загине, заки здійсниться те, що вони бачили в своїх уявах. Скільки їх! спорохнявіє хрест, напис дощі сполощуть, могила зрівняється з землею, виросте нове покоління, і ніхто навіть не знатиме, що була така варська І не одна вона Багато нас Багатьох та сама доля чекає Доля осіннього листя Треба йти спати, позавтра школа І пішов Сидів розутий на ліжку Ніч не міг зважитися Витягнути втомлене тіло І голову до подушки прикласти Не міг уявити собі, що спить І не думає про ніщо, Так багато є про що думати Так хочеться балакати, коли не з людьми То з собою Якась дивна річ Ніби тиха і спокійна А не дає душі відпочити Різними питаннями бентежить тебе Хоч лік на сонний бери Вивар, змаку чи що Романтична ніч а за станками романтизму Крайня пора пірвать Крайня пора Інші часи надходять Часи тверезої Вирахованої роботи Без зривів запальних Без солом'яного огню Без поривів молодечих Минає молодість моя Лікті спер на колінах А голову на долонях Чув як кров живіше в жилах кружляла Жили набриніли на висках як нарости на деревах весною. З Ганою треба побалакати на розум. Хоч як жаль, та що ти порадиш, треба правду почути. Може, гірку, як полини, і болючу, як удар молота по голові, але треба. Для неї і для нього воно потрібне. Кларіса, Вертер, Маруся, минула їх пора, інші тепер часи, тому то й інші люди мусять прийти до слова, мусять. І що ти на це порадиш? «Будьмо приятелями», – скаже Ганя. «Дуже можливо, що скаже, коли не хоче сказати так. Осолодить тобі, отрую». Це вони зроблять, звичайно, бо слово ні, гострий, як штілет. «Будьмо приятелями». Так-так, приїздь – це чудова річ, а приязнь між мужчиною і жінкою – це прямо папороть, що накупала опівночі цвіте. «А що ж, як скаже, то скаже, не його вина. Але що тоді?» «Хм, дійсно, що тоді?» – надумувався хвилину. «А що ж би? Перестане так часто ходити до Єлецьких, як тепер?» «Виправдається жнивами, а по жнивах оркою, скаже, що має багато роботи на новій хаті, а потім прийдуть болота, а по болотах сніги і так далі». Ясна річ, що так часто, як тепер, не буде міг зустрічатися з Ганею. Це виключене. А хто знає, може і вона не матиме часу на такі довгі вечірні розмови, як дотепер. А може його проженуть, а вона по нім дістане посаду, учителів бракує, а школа то мить, особливо зразу, заки втягнися, зак дошли і привикнеш» треба виправити завдання, вести канцелярію, підготовлятися до лекцій, все якась робота знайдеться, а за роботою про не одно забудеш, так і Ганя забуде про нього. А вже що забуде, бо коли не скаже так, то й видно, що хоче забути. Вона. Але він. Він і Шагай гірко посміхнувся. Він – мужчина, а мужиськи діло – стіпити зуби й мовчати. Мовчати, поки не скінчиться його контракт і не піде собі геть. А куди він піде? І як? І на яке? То кого це обходить? Щось підлазило під горло, чогось очі пекли. Стрепенувся і сказав собі – ні. Усе – лиш не сентимент. Стіпити зуби й мовчати – це його святий обов'язок Мишка вилізла з нори і дивилася на нього Поглядом двох маленьких очей Як доома шпильочками колола його Не боялася, привикла до нього Дивно, як звірята привикають до людей Коли їм тільки не робити кривди і Як довірливо ставляться до нас, мов приятелі Кришив хліб і кидав кришки перед нору Мишка привикла до нього Може, навіть буде тужити за ним, коли він забереться зі школи Може, хтось такий прийде, що тут мишоловку поставить або трутка насипле Думав про долю миші, щоб про себе забути Нараз зірвався і сказав собі так Завтра рішаючий день поговорю з Ганею, Скажу їй, що сказати мушу, а вона мені скаже, що схоче Розібрався, загасив свічку і закрив очі руками Шагай, не вдавайте героя, кажу вам, о півночі через цвинтар до глинокопів ви не підете. Піду. Ні, піду. Не підете. Шагай сердиться. Слухайте, пане начальнику, хто це має краще знати, я чи ви? Кирикучка стає подібний до Мефіста. Йому хочеться довести свого противника до крайності, до злості або до дурниці. Шагай це знає, але він також мусить поставити на свої, мусить переконати Кирикучку, що піде, і то не колись там, а нині. Хоч яка темна ніч, і хоч який шалений вітер зірвався. Знаєте, Кирикучка, що? Що? заложимся? Кирикучка простягає руку. Добре, заложімся, але о що? О десять ринських на тутешню читальню. О 10 ринських, ой, о 10 ринських, чого змієтеся? О 10 ринських, 10 ринських, слухайте, Кирикучка, або поважно беремо річ, або розходимося, бо вже й так пізня година. Кирикучка зиркає на шагая з -під лоба Для мене, каже, 10 ринських все одно, що 10 разів сплюнути, і то з вікна на вулицю, а не з вулиці, через вікно, розумієте мене? Шагай надумається хвилину. «Правда ваша, ви багач. Для вас десять ринських – дурниця, а для мене це гроші. Але якраз тому я все-таки хочу заложитися з вами. Я також. Але не о тих дурних десять ринських, а о щось більшого і поважнішого. Приміром». Кирикучка рисує палицею якісь кабалістичні знаки по підлозі. «Приміром, най буде так. Якщо ви виграєте заклад...» то я цілий рік не буду вам мішатися ані до школи, ані до читальні, ані загалом до вашої роботи. А коли я виграю, то ви цілий рік не мішайтеся до мене. Най собі кирикучка робить, що хоче, добре?